23. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 259 De altfel, asemenea străzi înalțate, cimentate și construite cu ajutorul unor compresoare tăvăluci de piatră asigurau comunicația cu toate orașele. Nota 3. S-a găsit un astfel de tăvălug, un cilindru monolit de 5 tone și lung de 4 metri. Închei nota. Rețeaua de drumuri din întreaga zonă, Maia, în mare parte cimentate, totaliza, e vorba numai de drumurile descoperite până azi, peste 3000 de kilometri. Fiecare oraș își avea fizionomia sa proprie, dintre toate însă cel mai celebru atât pentru monumentele sale, cât și pentru istoria sa atât de agitate, rămâne Ița din nordul peninsulei Yucatan. A fost fondat în anul 432 era noastră, distrus de două ori, reocupat și refăcut de invadatorii din Mexic în anii 964 și 1185. Cel mai important centru religios după perioada clasică, ocupând o suprafață de 5 km având și băi cu aburi mai multe temple, un observator astronomic înalt de 13 metri și șapte câmpuri pentru jocul cu mincea. Ițea se remarca prin două particularități arhitectonice, uzul colonadelor unele lungi de 120 de metri cu portice ca locuri de adunare și faptul că templele erau susținute de coloane având forma șarpelui cupene. NOTĂ căreia îi era dedicat aici unul dintre cele mai impunătoare monumente din America precolumbiană, templul principal al orașului plasat în centrul unei piețe vaste, rectangulare, cu laturile de 600 de metri și 500 de metri. Închei nota. Orașul era renumit și pentru cele două cenotes, unul dintre acestea fiind faimosul puț al sacrificiilor. Arhitectura Arhitectura acestor orașe, cu variantele locale care le confereau personalitatea, avea o notă comună specifică, un stil propriu la fel de caracterizant și de distinct, după opinia lui Morley, ca arhitectura greacă, romană sau gotică. Casa cea mai simplă a țăranului Maia, cu acoperișul cu două versante și foarte înaltă, aproape de două ori mai înaltă decât pereții casei, casă cu o lungime de 6-7 metri, cu lățimea de 3-4 metri și cu extremitățile rotunjite, circulare, a constituit modelul original al edificiilor din piatră din toate orașele centre religioase. Materialele de construcție se găseau din abundență, lemnul și piatra calcaroasă, care arsă de varul, se folosea și cărămidă arsă, iar pentru decorații, stucul. Cu var și nisip se obținea o cimentare solidă, în amestec folosit și ca tencuială, în care caz suprafața pereților era apoi netezită și cu o fiertură din coaja arborului ciocom aplicată pe pereți, suprafața devenea lucioasă căpătând cu timpul o culoare roșcată și o impermeabilitate la ploaie. Piatra calcaroasă de adminter foarte rezistentă când era scoasă din carieră, era moale, pretându se foarte ușor la fasonat și la sculptat. Încă în anul 325-era noastră a fost construită această minune a vechei arhitecturi Maia, care este piramida templului din Wahaktum, din zizăria acoperită cu stuc, cu scări pe cele patru părți decorate cu măști mari din stuc. Începând din 278-era noastră și până în secolul 6, s-au construit în toată Aria Maia plafoane cu bolți false, cu arcuri, pe mensole. Pentru a le proteja contra inundațiilor sau pentru a le da un aspect mai împunător, edificiile erau construite pe o substructură, o mare terasă înaltă de 1-1,5 metri, Terasa, însă care la temple putea ajunge până la 45 de metri înălțime. O altă particularitate arhitectonică, uneori de-a lungul crestei acoperișului, se construia un zid înalt, perforat reticular, care avea un scop exclusiv ornamentar. Palatele aveau camerele dispuse pe două rânduri, fără ferestre, decât în unele cazuri, cu câteva mici deschizături rectangulare, imediat sub tavan. Pereții erau tencuiți, iar fațadele, ca la palenche, ornate cu suprafețe mari de sculptură decorativă. Arhitectura maia nu impuna prin masivitate și ingeniozități tehnice, ci prin armonie, grație și eleganță. Sculptura în domeniul sculpturii în bază relief, poporul Maya a creat opere uimitoare. Sute de obeliscuri paralelipipedice, monoliți de piatră sculptate, atingând dimensiunea de 12 metri și greutatea de 50 de tone, sunt răspândite pe tot teritoriul Maya. Desplinderea blocurilor, faționarea în formă prismatică, transportul lor la mari distanțe numai cu mijlocul cilindrilor de len, înălțarea lor în poziție verticală, după care urma opera sculptorului, reprezentau tot atâtea dificultăți. Dificultăți imense dacă ne gândim că poporul ași nu cunoștea nici roata, nici animalul de tracțiune, nici metalele dure, deci nici uneltele de cioplit decât de alta de bazalt sau de diorită. În general, stelele aveau 3,5 metri înălțime, erau plasate în piețe, pe terase sau la poalele piramidelor temple. Funcția lor era comemorativă, totodată erau probabil și obiecte ale unui cult, iar sculpturile care le ornau erau policromate. Majoritatea sculpturilor Maya sunt în piatră, stele, fațade de edificii, frize, coloane, etc. Dar ceea ce constituie aportul original al culturii Maya în acest domeniu este sculptura în stuc. Sculptura maia este întotdeauna legată de arhitectură. Chiar și sculpturile independente aveau o semnificație cultică legată de edificiile lângă care erau plasate. Se observă în evoluția ei o trecere de la formele stranii arhaice la o tendință spre sublim și grandios secolele 5-6, pentru ca în secolele 8-9, epoca de aur al sculpturii Maya, să se ajungă la un realism în forme elegante, la un stil propriu de neconfundat, la o realizare artistică neatinsă la acel grad de nicio altă civilizație precolumbiană. În timp ce în arta altor popoare vechi, omul aproape că dispare în fața zeilor. Aici ființa umană nu pare a fi subordonată divinității, ci se afirmă ca o prezență fermă și bine individualizată pe plan de egalitate în reprezentare cu zeii. Nota 1. De la maiași divinitățile apar foarte rar sub forma unor reprezentări antropomorfe. Închei nota. Ornamentația exuberantă, abundând în motive vegetale și animale, păsări, reptile, etc., reflectă influența ambianței tropicale. Motive comune între cele vegetale sunt lotusul și în special porumbul. Un motiv preferat în decorația fațadelor sunt măștile grotești, extravagante, fantastice. Cel mai important motiv însă al plasticii Maya este șarpele, a cărui reprezentare modificată, stilizată, combinată cu o deplină libertate de fantezie, era încărcată de semnificații magico-religioase. Pe de altă parte, forma serpentină în sine, prin ritmul liniilor sale ondulate, prezenta mari posibilități sugestive plastice, se preta ca nicio alta la decorativismul de mare efect. Aparența de supraabundență și de exuberanță ajunge până la confuzie, când compoziția mai este încărcată și cu hieroglifele sculptate, probabil simboluri ale căror înțelesuri ne scapă. Semnificativ, însă este faptul că toată această profuziune de forme, de motive și de simboluri are un centru spre care converge figura umană. În sculptura Maya, omul este mult mai des reprezentat decât divinitățile. În scenele fie de ceremonii, fie simbolice, scene realizate cu un remarcabil simț al compoziției, tipul local se recunoaște imediat, cu craniul său alungit prin deformare, cu ochii mongoloizi, cu nasul cărnos și agvilin. Figurile de preoți au expresia de un omenesc firesc, cu o notă de energie, de siguranță de sine, ca și cum ar fi conștienți că prin știința lor au ajuns să cunoască multe taine ale universului și că prin aceasta au putut să domine natura și astfel să-și impună domina. Și Frecvente sunt figurile de adoratori, căpetenii, războinici sau captivi. Nota 2. Denotat că figurile laice sunt tratate mai liber, mai natural, deci mai veridic decât cele ale sacerdoților, care de multe ori apar solemne, reci, rigide. Închei nota. În operele cele mai realizate plastic, desenul de profil al figurilor este aproape perfect. Detaliile de îmbrăcăminte tind să fie cât mai precise, gesturile să fie cele obișnuite și cât mai firești. Nota 3. Dar în faza de decadență, dinamismul în redarea unei mișcări ajunge la exagerări și distorsiuni de forme și de linii. Închei nota. Cenele din secolul 8, comemorând un personaj important ale sculpturilor de la Palenche, cele mai desăvârșite din tot teritoriul Maia, marchează punctul cel mai înalt al unei arte laice, realiste și aderente la momentul contemporan. Sculptura și, în genere, arta figurativă, maia avea fie implicații religioase, ceremoniale sau magice, fie funcția de a consemna un eveniment sau de a comemora un personaj uman, fie o funcție pur ornamentală. Modalitățile artistice, mișcându-se între polul realismului și cel al simbolismului abstract, se adecvau acestor finalități particulare. Citez, Arta Maia a transformat modelul din natură până la al reduce la flotante forme ondulate sau de rigide contururi geometrice. În această artă capacitatea de a inventa forme transcendente și a întrece capacitatea de a le imita. În felul acesta, reprezentarea realistă coexistă cu cea abstracționistă, închei citatul. Fongerada de Molina Ceramica Pictura murală Un capitol remarcabil înscris în istoria culturii de acest popor de artiști este ceramica. Vasele, de o mare varietate de forme, erau decorate cu scene și detalii din viața cotidiană, întrebuințându se și tipare pentru imprimarea motivelor decorative. Chiupurile pentru provizii erau de înălțimea unui om, iar idolii de argilă erau realizați în mărime naturală. Statuetele redeau adecvat formele și mișcările umane cu exactitate, eleganță și rafinament. Fantezia, desenul și forma ceramicelor Maia întrec cu mult arta ceramiștilor romani și sunt superioare chiar celor ale ceramicii tuturor culturilor, aproape din Orientul Mișlociu. Mai netă realistă decât sculptura este pictura, un alt domeniu în care poporul Maia atinge cel mai înalt punct în cultura Americii precolumbiene. Pictura murală era executată cu tehnica afresco, într-o foarte variată gamă de culori, de gradeuri și nuanțe, folosind culori vegetale și în special minerale. Cea mai veche frescă, datând din secolul VI era noastră, a fost descoperită într-un edificiu din Wahaktum, costând din două panouri și reprezentând 26 de personaje. Alte fresce se găsesc peste tot în Aria Maya, dar cele mai semnificative și de o considerabilă importanță artistică și documentară sunt cele dintr-un oraș mai puțin important, Bonampak, oraș descoperit în 1947. Bonampak se scrie b o n a m p a k un edificiu cu trei camere înaltă de patru metri a fost pictat în anul 790 era noastră pe întreaga suprafață a celor trei încăperi, cu un complex narativ continuu, reprezentând o scenă ceremonială, o incursiune războinică într-un sat, luarea de prizonieri, pregătirea sacrificiului, desfășurarea dramaticului ritual, concluzia oribilului act și celebrarea triumfului. Personajele sunt numeroase și variate, în mărime aproape naturală, bine desenate, cu un surprinzător adevăr în atitudini și mișcări, în expresiile de tensiune și de suferință patetic redate. Considerat una din comorile clasice ale picturii murale universale, complexul pictural e de un rar simț al compoziției și de un dinamism controlat de logica echilibrului maselor, de un colorit portocaliu intens și un albastru turcoa și de o bogată gamă de 13 culori cu relativele nuanțe, aplicate cu o tehnică neobișnuită, pe var, curat, fără temperat. În felul acesta, frescele din bonam -pac au atins un grad de realism pe care Europa Occidentală îl va atinge abia cu câteva secole mai târziu. În perioada post-clasică, frescele devin mai numeroase și au un caracter mai marcat, profan și narrativ. Cel aflate în templele din Ița, cel al războinicilor, cel al jaguarilor și cel al gălugărilor, fresce de dimensiuni ample de 3 pe 4 metri aduc scene de viață cotidiană fermecătoare, tocmai prin simplitatea și firescul lor. Un om șchiop, mergând, sprijinindu-se în baston, o bătrână supraveghindu-oala care fierbe pe, pe foc, o femeie spălând rufe pe malul râului, un grup de bărbați stând de vorbă. Codice Texte literare Și alte popoare din America precolumbiană cunoșteau cartea, dar numai poporul Maya a folosit-o de-a lungul unei perioade de aproape 8 secole. Din pulpa scoarței unui anumit arbore, amestecată cu crei natural, obținea o hârtie groasă de 2 mm. O în timpurile cele mai vechi, când încă nu sau albun și la confecționarea veșmintelor sacerdotale, iar mai târziu pentru a întocmi hărți rudimentare și pentru transcrierea unor texte desenate în hieroglife. Împăturite în formă de armonică, în pagini de 10-12 cm pe 20-24 cm, prima și ultima fiind lipite pe tablițe de lemn, se obținea carta. S-au păstrat vreo 400 de asemenea codice din zona centrală a Mexicului, din care cam 50 sunt scrise înainte de cucerirea spaniolă. Din aria Maya au rămas doar 3, toate celelalte, desigur foarte multe, au fost cu grijă distruse de zeloși misionari spanioli. Din acestea trei, cel mai voluminos are 56 de foi, 112 pagini, celelalte 39, respectiv 11 foi. Toate trei conțin texte de astronomie, de divinație și prescripții rituale. După venirea spaniolilor au fost transcrise de indigeni, dar cu caractere latine, tradiții străvechi, mituri, profeții, ritualuri, texte astrologice, evenimente de seamă, etc. Cea mai importantă compilație de acest gen, cunoscută în 18 versiuni, redactate în regiuni diferite, este intitulată Cilam Balam, cartea tălmăcitorului de taine Balam, cuprinzând mituri, profeții, texte poetice, etc. În afară acestor texte poetice incluse în Cilam Balam, foarte puține altele mai sunt cunoscute. Dintre acestea face parte și sugestivul cântec al arcașului. Citezi, ascute-ți bine, apriga săgeată, să-ți fie coarda arcului întinsă, să ungi cu grijă pana din vergeaua săgeții tale agere, mlădii, cu galbină rășină de cațin, și unge bine, fracă-ți neîncetat, cu său de cerb voinic și îndrăsneți, întin și mușchi și sunt încordat, genunchii ageri, coapsele mlădii și coastele și pieptul tău boltit. Fătrei ocoluri sprintene, ușor, jur împrejurul stâlpului pictat, de care-i cetuit acest fecior vitaț, curat ca lacrima și vrednic. Închei citatul. Traducere de F. păcurariu. Interesant este poemul dramatic Flăcăul din Rabinal, reprezentat des de populația maia până spre sfârșitul secolului trecut. Poem având un subiect războinic tratat în versuri în care tonul eroic este adeseori întrerupt de accente de caldă umanitate. Popol Vuh Dar opera cea mai celebră a literaturii maiașelor și a literaturilor tuturor popoarelor americii precolumbiene, o operă universal cunoscută și apreciată este Popol Vuh, Carta Sfatului, în înțelesul de Cartea Comunității. Scrisă în limba tribului Cuiche, pe la mijlocul secolului al XVI-lea, după ce timp de secole textul fusese transmis pe cale orală, cartea cuprinde patru părți. Cuiche se scrie q u i K h e Prima narează facerea lumii și crearea omului. A doua, cea mai pitorească, de o exuberantă fantezie și un stil deosebit de dinamic, relatează aventuri și peripeții ale unor semizei, dar localizate în cadrul de viață al tribului Cuiche. A treia povestește tradiții considerate istorice, de fapt legendare, ale poporului Cuiche. Partea a patra, lipsită de seducătoarele frumuseți literare ale celorlalte trei, este de o destul de aridă istorie legendară a tribului, cu șiruirea tuturor căpeteniilor până la data invaziei spaniolilor. Acest compendiu de tradiții este Popol Vuh, structurat într-o compoziție echilibrată, armonioasă, în care tonul grav, solemn al viziunii cosmogonice evoluează firesc spre cel al relatării vieții reale, familiare, cotidiene, se adecvează povestirii celor mai neașteptate ale fanteziei pentru a ajunge să extreme situații grotești sau chiar și involuntar comice. Citesc. Atunci a avut loc zămislirea și facerea. Din pământ, din lut, au făcut carnea omului. Dar au văzut că nu era bine, pentru că se desfăcea, era moale. Omul nu avea mișcare, nu avea putere, se năruia, era fără vlagă, nu-și putea mișca nici capul, fața îi se strâmba. Într-o parte, avea un gât prea lung și nu putea privi în urmă. La început, izbutii să îngai ceva cuvinte, dar ele nu aveau niciun înțeles. s a muiat repede de apă și nu se mai putea ține pe picioare. Închei Traducere de F. Păcurariu Popol Vuh, această capodoperă de importanță universală a genului, rămâne o elogventă imagine a posibilităților literare ale maiașilor. Cultura și civilizația cretană Insula și locuitorii Temelile civilizației și culturii grecești, deci și europene, au fost puse în urmă cu 5 milenii în credea. Prima civilizație cu adevărat umană din bazinul mediteranean a fost și cea din cu care locuitorii cei mai vechi ai Greciei au venit în contact și prin intermediul căreia au primit și anumite elemente de cultură originare din Orientul Apropiat. Descoperirea acestei civilizații, avia în urmă cu mai puțin de un secol, a adus modificări de perspectivă considerabile în arheologia clasică a bazinului mediteranean. Nota 1. Sir Arthur Evans a început pe cheltială proprie primele săpături în Knossos, în 1899. În următorii 35 de ani a scos la lumină urmele civilizației cretane sub aproape toate aspectele ei. Evans împarte civilizația cretană, minoică, în minoicul vechi, sfârșitul mileniului al treilea înaintea erei noastre, minoicul mediu, circa 21580 înaintea erei noastre și minoicul recent, 1580-1150 înaintea erei noastre, apogeul acestei civilizații situându-l între 1580 și 1450 înaintea erei noastre. Închei nota. 95% din suprafața insulei Creta de 8287 km2 este o regiune muntoasă, bogată în păduri de conifere și în zăcăminte de aramă în special. În păduri, adicii cretani vânau mistreți, iepuri, cerbi, țap de munte și lei, precum și peste 100 de specii de păsări. Pe suprafața redusă de câmpie, avea 300 de kilometri pătrați se cultivau cereale și leguminoase, în timp ce livețile de măslin urcau și pe coastele colinelor, unde vița de vie era cultivată în terase. Cretea a fost prima insulă în Marea Egeie, populată încă din epoca neolitică. Nota 2 pentru primul nivel de civilizație neolitică, datarea cu metoda Carbon-14 a dat anul 6100 înaintea noastre. Pentru ultimul nivel, 3730 înaintea noastre. Cretanii neolitici cunoșteau torsul și țesutul, fosau aproape sigur, Arcul și săgețile lucrau figurine de argilă și piatră destinate unor ceremonii magice și înmormântau morții în grote, iar copiii sub bătătura castei, obicei răspândit în antichitate. Închei nota. În perioada cuprinsă între mileniile 7-3, pe coasta lungă de peste 1000 de kilometri a insulei au debarcat și alte populații din zona Mediteranei sau de pe coasta Asiei Mici, Anatolia Occidentală, Cilicia, Siria, Palestina, dar nu și din părțile continentului european. Nu se știe cărui nam sau cărei familii lingvistice aparținau cretanii. În orice caz, nici familiei ariene, care își face apariția în Europa, abia către anul 2000 înainte rei noastre, nici celei semite. În prima jumătate a mileniului al III-lea, cretanii lucrau arama pe care au combinat-o apoi cu cositor adus de pe coasta Ioniei. În felul acesta începe către anul 2700 înainte rei noastre, prima epocă a bronzului. Această dată va însemna și începutul unor foarte intense relații cu Egiptul, precum și începutul hegemoniei maritime cretane, care a durat 12 secole în zona orientală a Mediteranei. Insula era împărțită în mici state-urașii, fiecare cu credințe religioase și cu legi proprii și care se aflau mereu în conflict între ele. Opulența căpetenilor locale s-a evidențiat din plin în primele două-trei secole ale mileniului al doilea înainteerei noastre, când Creta stabilise relații comerciale cu Mesopotamia și Egiptul prin intermediul Siriei, odată cu construcția palatelor și a orașelor. Au fost descoperite până în prezent vestigii la 93 de orașe, cele mai importante fiind Knossos, Phaistos și Malia, apoi Zacros, Paleocastros, Gurnia și Hagia Triada. Aceste orașe erau legate între ele prin drumuri pavate. Nici orașele, nici palatele suveranilor locali nu erau fortificate. În același timp, a fost creat prin simplificarea scrierii cretane originare hieroglifice și un sistem silabic de scriere, numit de specialiști Linear A. Folosit până către anul 1450 înaintea erei noastre, când, sub influența noilor veniți de pe continent, A. Hayler a fost înlocuit cu un sistem nou, liniar B, derivat din primul, dar de astă dată conținând texte în limba greacă arhaică. NOTĂ În sistemul liniar B, singurul descifrat până în prezent, s-au găsit texte pe mai bine de 3000 de tăblițe de lut ars. Închei nota Începutul mileniului al doilea înaintea erei noastră a fost o perioadă foarte agitată. În Asia Mică, hitiții cuceresc Babilonul. În sud-estul Europei, inclusiv în Grecia continentală, migrează venind înspre răsărit populațiile indo-europene. În Peninsula balcanică, populațiile elenice, de pildă Ionienii, se detașează de Ilirii cu care erau înrudiți, îndreptându-se spre sud, din cea hei, o ramură a străvechilor greci, pătrund în Tesalia, urmând să-și continue mai târziu drumul spre Peloponez. În Creta, în jurul anului 1750, înaintea ei noastre, primele mari palate sunt distruse. Cauzele încă nelămurite ale acestei catastrofe s-au datorat poate unui cutremur, urmat, se pare, de o invazie străină sau de un război intern, după care palatele au fost reconstruite într-un stil mai grandios. Totodată s-au construit și noile vile regale. În această perioadă a fost elaborat sistemul de scriere liniar A, Suveranul din Knossos își impune acum hegemonia asupra întregii insule, unifică întreaga țară și construiește o rețea de drumuri. Perioada cuprinsă între aproximativ 1750 și 1350 înaintea erei noastre, când palatul din Knossos a suferit distrugerea ultimă și definitivă, va însemna apogeul puterii maritime al civilizației și culturii cretane, denumită și minoică și prin extensiune egeană. Între anii aproximativ 1450-1400 înaintea erei noastre se folosește în Creta noul sistem de scriere liniar B. Încă din secolul XVII înaintea erei noastre, influența Cretei s-a întins în urma unei acțiuni de colonizare treptată și pacifică și înspre nord, în Peloponez. În Argolida, cretanii au introdus cultura măslinului și a viței de vie, produsele lor meșteșugărești, cultul marilor divinități, ceremoniile lor religioase, precum și moda în îmbrăcămintea feminină. Este epoca de înflorire a civilizației și culturii cretane pe care tradiția clasică a legat-o de numele legendarului El Rege Minos, de unde adjectivul minoic. Acestui rege, istoricul grec Tucidide i-a atribuit meritul de a fi creat o flotă care a dominat Marea Egee, de a fi colonizat majoritatea cicladelor, asupra cărora și-a impus autoritatea și de a fi lichidat în aceste insule pirateria.